Biblioteca Multimedia Maia Martin Marlen Autor Maria Sava Sunt femei care nu știu ce să facă cu viața lor pe semne că așa le-a fost scris, să ducă o cruce care nu le aparține, așa de pildă Marlen. Nu mai văzusem de ceva vreme și între noi se rupsese firul unei prietenii de ani de zile. Ne luase viața înainte și încercam să supraviețuim fiecare așa cum ne ducea mintea. Până mai zilele trecute, când, Am primit un telefon de la o cunoștință comună. Știi, a murit Andrei, băiatul Marlenei. Noi mergem încă o mașină la capelă. Dacă vrei, te așteptăm. Am amuțit. Se învârtea parcă toată casa cu mine și nu reușeam să mă agăți de nimic. Până la urmă, l-a pierdut definitiv. Am gândit atunci. Și Marlen? Biata de ea se pensionase și plecase la muncă în Italia. La început mai primeam câte un telefon de la ea. Maia, nu mai pot, o să-mi au câmpii într-o bună zi. Dar n-am ce face, trebuie să-mi ajut copiii ce să fac cu pensie de 700 de lei. Aici măcar am totul asigurat și le trimit lunar 500 de euro. Îngrijea de un bătrân împreună cu o sârboaică. Făceau ture inverse pentru că trebuia supravegheat continuu. Îl țineau legat de pat, altfel se dezbrăca în pielea goală Și, deși zăcea de ani de zile ca o legumă, uneori îl scăpau și cu greul mai găseau. Așa s-a întâmplat și în acea noapte în care îl păzea Sârboaica. Moșul se ridicase ca un strigoi din pat și a dispărut. L-au căutat nebunite prin toată vila și, în final, l-au găsit în cabinetul de lucru, încăpere izolată, în care lor li se interzisese să intre. Și acum, ce urgie se-a bătusă pe capul ei, nici nu știu ce i-aș fi putut spune. O știam pe Marlen din tinerețe. Fusese una dintre cele mai frumoase femei ale târgului. Avea un mers și o ținută că, pe unde trecea, întărceau bărbații capul după ea. Pe mine mă fascinaseră ochii ei mari și albaștri de un albastru ireal, care, atunci când era tristă, deveneau verde tulbure. Nu înțelegeam cum o femeie atât de frumoasă ca Marlen nu putuse ține niciodată un bărbat pe lângă ea. Era frumoasă, era talentată și avea un suflet cald. Eu, de câte ori mă întâlneam cu ea, îmi umpleam bateriile. Tot timpul era veselă și parcă avea soluții pentru toate problemele altora. În tinerețe jucase teatru într-o trupă de amatori, avea talent cu carul și, probabil, dacă ar fi avut și pile, ar fi intrat la IATC. Încercase, dar s-a lămurit repede cum stăteau treburile în capitală. Nu-i loc de mine, maia dragă, acolo. În acea trupă de amatori, îl cunoscuse pe Dinu, iubirea vieții ei, bărbat frumos, dar nențărcat, cum glumea ea. Nu făcea niciun pas fără aprobarea mamei lui. Mai în glumă, mai în serios, o avertizasem. Marlen, nu faci bine. Fugi acum cât mai poți. Te va distruge și tu nu meriți asta. E imatur și tu n-ai nicio șansă să-i tai cordonul ombilical Vorbeam singură. Era îndrăgostită până peste urechi și Dinu devenise întregul ei univers. A venit într-o zi și mi-a zis, Maia, trebuie să mă mărit. Am rămas gravidă și dacă află mama, mă ucidă." Am întrebat-o scurt. Dinu vrea?" Nu mi-a răspuns, dar a căzut pe gânduri. Nici viitoarea soacră n-a prea vrut. Mirosea că ceva nu-i regulă cu copilul ei și n-ar fi vrut în ruptul capului să-l cu putoarea. Așa o gratula pe Marlen, legată de gât, era prea tânăr să aibă responsabilități. Și la ea acasă nu-i lipsea nimic. Cine i-ar mai fi dus cafeluța la pat dimineața? Numai că l îmbrobodise cu lucruri necurate. Așa că Marlen s-a ales cu un soț care încă copilărea și cu un dușman de moarte pentru toată viața, în soacră sa. Ai grijă, Marlen," îi spusesem. Stați departe de scorpie, că altfel nu aveți nicio șansă." A râs și mi-a zis că n-am de ce să-mi fac griji atâta timp cât Dinu o iubea. Au făcut nunta într-o duminică cu un soare blând de septembrie. Apoi a dispărut o vreme, plecaseră în luna de miere. Când ne-am reîntâlnit, mi s-a părut schimbată. Avea un aer de tristețe pe care nu îl cunoșteam. Ceva nu era în regulă cu ea, dar mi-am zis că-i de la sarcină. Avea dita mai burta și o purta de parcă acum-acum ar scăpa-o pe jos. Se apropiau sărbătorile Crăciunului și la serviciu toți se înghesuiau să-și ia liber mai ales în noaptea de ajun. Așa că m-am oferit să lucrez eu în acea noapte. Marlen își programase tot concediul după naștere și nu-i păsa unde va fi de sărbători. Urma să facem ajunul la serviciu împreună. De obicei, era punctuală când venea la lucru. Trecuse deja jumătate de oră, și Marlen nu mai apărea. M-am gândit că se mișca greu din cauza burții și a zăpezii care se depusese afară. Când, în sfârșit, a sunat la ușă, am rămas fără grai. Marlen, cu fața tumefiată, cu o buză spartă, din care se mai prelingea un firicel de sânge, cu privirea golită, aștepta să-i deschid. Mi-a zis scurt, Să nu mă întreb nimic și să nu-mi să-mi zici, Ți-am spus eu. Nu m-am putut abține și am întrebat-o. Și copilul, noi- dreptul să-l supui la așa ceva. E bine, mi-a dat doar peste față. De fapt, nici nu știu ce a fost cu adevărat. Pentru mine era clar Dacă încerca să-l acopere și să-și asume ea vina pentru bătaia primită, însemna că nu mai avea simțul realității. Bine că n-o lovisem burtă, dar și așa tremuram toată de indignare. L-aș fi ucis pe ticălos. Numai un emernic putea să-și lovească nevasta gravidă. Acum știam că relația lor era una dintre călău și victimă, nu dintre doi îndrăgostiți. S Să fi vrut Marlen și n-ar mai fi scăpat. Într-un târziu mi-a spus că Dinu venise beat de la mamă sa și, și de parcă n-ar mai fi văzut-o până atunci, atât de cochetă, s-a înăpustit asupra ei, lovind la întâmplare. Aha, ai pe unul, are dreptate, mama! Urla ignind și lovind. A scăpat cu fuga din casă. Marlen fusese pedantă și îngrijită dintotdeauna. Nu ieșa din casă fără să se dichisească. Iam zis: Las-o, Marlen, e păcat de copil, mai bine singură decât cu așa un netrebnic. În acea seară s-a scăpat și mi-a dezvăluit fața necunoscută a frumosului Dinu. Faptul că nu știuse să gestioneze relația dintre soacră și noră îl aruncase în brațele lui Bacus. Își ascundea neputința după accese de violență, spărgând tot ceea ce îi ieșea în cale. A doua zi plângea ca un copil și îi cerea iertare în genunchi, de parcă nu el ar fi fost fiara de seara trecută. Încet, încet, slăbicinea lui se transferase Marlenei, care îl ierta de fiecare dată și devenea tot mai supusă acceselor lui de furie. Acum, pentru prima dată, pumnul lui nu s-a mai oprit în perete și niciun vrun obiect aflat întâmplător în preajma sa, ci direct în fața ei machiată. O săptămână întreagă n-am putut închide un ochi. Mă urmărea chipul desfigurat al Marlenei și mă inunda plânsul instantaneu. Pe mine, care plângeam din an în Paști, de neputință, de revoltă, Adus o așa câțiva ani buni, faptul colovea o lovea devenise ceva obișnuit pentru toată lumea. Marlen se blazase și căpătase o figură de femeie îndobitocită. Nu mi-a venit să cred când, într-o zi, mi-a spus «Sunt gravidă, iar, dacă îi fac o fată, Dinu mi-a promis că se face cu minte, se lasă de băutură și de pocăr. În ultimul timp își făcuse o gașcă cu care pierdea nopțiile, după care mergea acasă la mamă sa să se culce. Cine știe cum de mai ajunsese și prin patul Marlenei? Nu pot să cred, i-am spus. Doar boii pot fi atât de consecvenți ca tine. Cum să te fac să privești adevărul în față? I s-a că am ceva cu ea, că-i vreau răul. Relația dintre noi s-a răcit brusc, deși continuam să o privesc de la distanță, cu tristețe. A născut fata, pe Roxana. Dinu făcea crize de delirium tremens și nici prin cap nu-i trecea să meargă la dezalcoolizare. Iar de Roxana, nici că-i păsa. Îl mai vedea rare ori pe Andrei, care stătea mai mult pe la mamă sa. Bătrâna îi făcuse loc în suflet nepotului, încercând să se debăraseze de un fiu care îi înșelase așteptările. După câțiva ani în care suportase cu stoicism bătăile lui Dinu, Marlen și-a luat inima în dinți și a divorțat. Bărbatul, altădată atrăgător și șarmant, Devenise o umbră îmbibată de alcool. Procesul de divorț a pus-o mai degrabă pe Marlen, față în față cu soacră-sa, care l-a manipulat pe Dinu până ce a mituit un judecător și a încredințat ei băiatul. A plâns Marlene, a încercat să se înțeleagă cu ei. N-a mers. Până la urmă s-a resemnat. Mai devreme sau mai târziu, Andrei avea să revină lângă ea. Timpul e marele vindecător de suflete. Am revăzut-o după ani buni, înflorise. Lucrea în altă parte, așa că ne întâlneam mai rar. Măiuță, nici nu știi cât mă bucur. M-am mutat la casa, Am amândoi copiii cu mine. Andrei s-a însurat. Nu i-a plăcut cartea, dar lucrează și câștigă bine. Nici n-am sperat că-l voi mai recupera. Roxana e la master, pleacă în Irlanda cu o bursă. M-am bucurat alături de ea. Parcă cineva făcuse să se întâmple totul după un plan și le ticluise cum nu se putea mai bine. Merita din plin tot ceea ce viața îi oferea acum. Prea le încasase una după alta. Întreagăt, mi-a spus că și din oși revenise. Când a ieșit de la dezalcoolizare, s-a căsătorit cu o asistentă și mai avea o fetiță. Murise și soacra sa. Părea că viața intrase pe un făgaș normal. Iar acum, ce nenorocire căzuse pe capul ei. nu venea să cred că Andrei, copilul pe care Marlen îl iubise cu disperarea mamei, care îl pierduse odată, o părăsea, Definitiv, știam că nu va fi la capelă, altfel n-aș fi avut putere să dau ochii cu ea. Nici nu știu ce i-aș fi putut spune. Orice cuvânt era deprisos. Și cât se luptase cu ceilalți și cu sine, Doamne, să-și adune copiii acasă. După ce ieșise la pensie, a avut un moment de cădere psihică. Nu știu unde a găsit puterea să-și revină și să plece în Italia. M-a sunat Roxana să-mi spună că de o lună nu putea da jos din pat. Nu mânca, nu se spăla, nu-i mai păsa de copii, nu-i mai păsa de sine. Stătea cu fața la perete și aștepta să moară. Cine știe ce resorturi ascunse se declanșeaseră în interiorul ei, chiar dacă, aparent, ar fi trebuit să fie mulțumită. Știam că-i plac crizantemele galbene, așa că i-am luat un buchet și m-am dus la ea acasă. Am găsit o stafie albită, gălbejită, cu privirea plecată în alte lumii. Când a dat cu ochii de flori, i-au dat lacrimile. Of, Maia, am obosit. Nu mai am nicio putere să trăiesc. Ce sens sunt să mă mai chinui așa? Și-i chinui și pe copii. Gata, nu mai are nimeni nevoie de mine. Misiunea mea e încheiată. Am și cu greu să conving să meargă la medic. Știam ce înseamnă depresia și că nu-i de glumit. Și Marlene găsise putere din nou să se ridice. Înainte să plece în Italia, am întâlnit-o întâmplător pe stradă. Era bucuroasă căi găsise o vecină, o bătrână în Italia, să îngrijească. Numai că bătrâna ei și-a dat duhul destul de repede, așa că a fost nevoită să ajungă la bătrânul la care era acum. Peste două zile era înmormântarea. Marlen nu-l văzuse pe Andrei de două ani. De când fusese ultima dată acasă. I-a spus că-i bolnav de leucemie doar cu o lună înainte să moară și Marlene a crezut că doctorii or să îl vindece. A crezut că toți banii strângi de ea printre străini vor răscumpăra sănătatea copilului ei. Mai ales că, de curând, devenise tată. Când am dat cu ochii de ea, mi s-a părut senină și păcată cu sine. Încă am mai avut putere să se autoironizeze. Maia dragă, ăsta era singurul lucru care nu mi se întâmplease. De când am venit, mă tot întreb, dacă mi l-a luat pe Andrei, există Dumnezeu? Am tot citit în ultima vreme doar cărțile în care binele se luptă cu răul și de fiecare dată binele învinge. Dacă Dumnezeu e binele și învinge, de ce mi-a făcut mie așa un rău? Și cât l-am rugat să nu mi ia? În timp ce mă interoga astfel, îmi strângea brațul ca într-un clește de mi-ntrase -mi răunghiile în carne. Dintr-o dată s-a oprit, a slăbit strânsoarea și a întors privirea către mormânt, ascultând cu atenție. Acolo, Liana, soția lui Andrei, scâncea ca un copil și se ruga de gropari ca într-o litanie. Nu l-a acoperit! Nu l-a acoperit!" În acel moment, Marlen s-a surpat în sine. Chipul i s-a scofâlcit ca al unei bătrâne de 80 de ani. Lumina ochilor i s-a stins și cu un glas venit din altă lume a murmurat mai mult pentru sine, prea târziu. Lectura Møya Martin